Jó estét kívánok! A Klub Radio zenés és Irodalmi Műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki betekintést enged műhely munkájába és beavat bennünket a számára meghatározó zenékbe is. A mai vendégünk Vámos Miklós író, korábbi televíziós műsorvezető. Néhány szempontból azonban rendhagyó lesz ez a mai adás. Egyrészt Vámos Miklós épp Svájcban tartózkodik alkotói ösztöndíjjal, és első kézből fog, vagy első szájból fog beszámolni nekünk jelenlegi műhely munkájáról, másrészt a zenék között hallható lesz két komoly zenei játírat is, amelyet bornai Tibor és Vámos Miklós együtt írt és ad elő, illetve a Beatles Abbey Road című utolsó előtti albumából is hallunk majd egy összefüggő dalfüzért, nem utolsó sorban pedig abban is különbözik a mai a korábbiaktól hogy a szerző ezúttal nem fog felolvasni, és ezzel is kezdeném a kérdést Miklós, remélem itt vagy most a vonalba, és szépen elhalkul a mikis. mindenkinek, jó estét! Igen, igen, köszönjük szépen, szépen lemegy ez a kis intrózenénk, és akkor már hallhatóak is vagyunk, hogy uh, miért döntöttél, Úgy, hogy inkább csak beszélgessünk, és ne legyen felolvasás. Mert én nekem az az elvem, hogy a nagy prózai mifajokba dolgozóknak kevésbé érdemes felolvasni. Egy költőnek persze érdemes és helyes, meg aki egy perces novellákat ír annak is. De én úgy adjak vele, hogy ha már egyszer valahogy összekalapáltam a szövegemet, nem én akarom elszúrni. Uh -huh. Úgyhogy abban reménykedem, hogy ha beszélek róluk, akkor majd talán elolvassák még többen. Pedig német nyelvterületen Tomás mantól kezdve nagyon sokan, a mai napig ezt egy külön műfajnak tartják magyar íróink is, hogy felolvasásokon vesznek részt és figyelik a közönség reakcióit, de úgy lehet ezek nyilván hosszabbak, mint egy ilyen 8 perc, amikor mondjuk hosszan olvashatsz, azt tudod élvezni, mikor így alakítasz ki egy kapcsolatot. Nem, a... nem. Nem. Mert ez úgy van, hogy én azt képzelem, hogy ha már elmegyek valahova, ahol az én olvasóim van, akkor sokkal jobban járunk, ha én beszélek a dolgokról, uh -huh. és amiket érdeklik. És a könyvet meg el. Na most a Thomas Mann-nal próbálják. soha nem olvasok. Mm. És üdvözlöm az összes kollégát Thomas mann a néhai drága Esterházi Péterig, akiket szeretik, csinálják. De tudod, ez olyan, hogyha elkezded elolvasni bármilyen nyelvre, fordított munkádat. Tehát mondjuk itt én választhatnék, hogy németül olvasnék föl valamit, vagy franciául, vagy olaszul, és akkor mindig marad még az angol, mint közös nyelv. Az körülbelül így hangzik, mintha egy német szerző magyarul a következőt olvasná föl, hogy az ember végül homokos, szomorú, vizes, síkra ér. Kb. Így. Uh -huh. Most én ezt nem szeretném ez ugye egy József Attila vers volt, amúgy. I igen, igen, meggyőztél. Gondoltam, a mat azért is hozom szóba, mert hogy most te Svájcban tartózkodsz, hol vagy Svájcon belül, melyik részén, mi a település neve? Hát a, van az úgynevezett Genfitó, de ezt csak a német svájciak hívják Genfitónak. Francia svájciak úgy hogy Lac Limon. És én a fölött vagyok, ugye a Jura hegységben és az a kellemes helyzet, hogy egy kabánnek nevezett ilyen nagyon nagy villában vagyok, ebből nyolc darab van itt, és ha kinézek a nagyobb üzlet kirakatának méretének megfelelő hatalmas ablakon, akkor látok egy gyönyörű lejtős tájat, sok tehénnel, a táj végén ott van ez a bizonyos tó, és túloldalott a momblan amelyik ugyanúgy hófötte, ahogy az ismert magyar költő írja. Esetleg és a Töltőtól is národban? Bocsáss én meg. Én mindig írok, amelynek ugye a a kupakja, az is itt van, megmutattam neki a nívadoját, hogy örüljön. De Mont hívják a helyet, egyébként a helybeliek úgy értik, hogy Mont Risé. Mont, az ugye hegység franciául, a Rissének is van jelentése, de ez nem fontos, mert ez azért Montrissé, mert volt itt egy Rissé nevű földesúr, akinek épít volt kastélya, de nagyon régen leégett, és aztán a Montrisséből lett ez a Montrissé. És van egy hölgy, itt úgy mondjuk, hogy Vera Hoffman, ő feleségül ment egy költőhöz, akinek lengyel neve van, de svájci volt, Jan Mikalski. És amikor ez a szegény költő nagyon hamar meghalt, akkor a nő, aki egy nagyon módos család sarja, megvette ezt az egész domboldalt, és egy ilyen lőkorbüzi és stílusú, nagyon modern épületes test hozott létre, és ez egy ilyen irodalmi központ, ahova mindig jöhet nyolc író, ha meghívnak éppen 8-at, de általában szoktak. Én nem is tudom engem, hogy választottak ki, 2500-an jelentkeztek, Én... és tulajdonképpen én nem tudom én, hogy kerültem bele ebbe a csapatba, Én magamat már nem hívnám meg, mert úgy hívom, hogy túl öreg vagyok. De meghívtak, és amit én nem tudtam, hogy Svájcban én egy elég sikeres író voltam az apák könyvének a francia kiadását itt árulták, és szól így hogy És a több íróval tartod a kapcsolatot, mikor nap végére befejlődöttek? Hát, együtt étkezünk, kezdődik, mert itt van teljes látás. még egy magyar szemmel jelentős összeget is adnak, úgymond zsebb pénznek, és akkor reggel délbe este találkozunk, és van, akivel összebarátkoztam, és akkor azzal együtt sétálunk. Itt egyébként nagyon kellemes az élet, van három elektromos bicikli, amit el lehet kötni, és menni vele környező falvakba, de van egy elektromos autó is. Már többször elkértem, és szépen elmentem megnézni vövébe, a Chaplin nyomait, vagy Montrőben a, a híres Jazz café a Szoborparkot, és ugye itt hemingway is vannak nyomai, de még rajtuk kívül rengetegen jártak ezeken a tájakon, Rilke-től Thomas Mannig, akit említettél, Tolstó is volt itt. Szóval rengeteg az irodalmi emlék. Rilke itt is van eltemetve, nem itt mólis -ébe, de innen egy órányira. Duinóban járt egyébként? Kertem. Duinóban. Duinóban jártál egyébként, ha már Rilke szóba került valaha voltál a Duinói kastélyban? Nem, sajnos nem. Érdekes hely az is, de neked valami különleges látszöved is lehet, mert nekem az egyik kérdésem az itt a papíromon, hogy fontos, hogy mit látsz, ha kinézel az ablakon, amúgy pedig mit látsz, ha kinézel az ablakon, de erre a kérdésre már válaszoltál is. Hát nézd, én egy öreg telepata vagyok, szóval ne csodálkozz. Nem. Remélem tudod ki a telepata, aki lóval álmodik. E, igen, gondoltam, hogy valami csavar lesz a dologban. Neked egyébként az íráshoz mennyire... Hát egy csak egy a, annak, annak, annak remek. Hogy neked az íráshoz mennyire kellenek a fixpontok, vagy a szabad változók, Tehát bizonyos szempontból jó leszik ilyenkor kilépni a saját megszokott teredből és az új inspirációt is tud jelenteni, vagy az írásnak inkább belül vannak a fő csapás iránya, és ebből a szempontból másodlagos, hogy éppen mit látsz, ha kinézel az ablakon? Én a munkámat úgy szoktam végezni, és van néhány ingatlan, ahol én írni szoktam otthon. És mindegyiknél elég jó a látvány az ablakban, de én igyekszem háttal ülni. Mert ha kinézek, elbámézkodom, és nem írok semmit. És otthon szeretek a legjobban írni, szerencsére az egy igazi alkotóház, én élek. Ezzel együtt, amikor így kilépek, az olyan élmény gazdag, és annyi az inger, hogy azt úgy magamba szívom, és nagyon sok jót tesz. Ide például nem azért jöttem, hogy írjak, mert éppen otthon befejeztem valamit. Uh -huh. Az eredeti terv az volt, hogy ha már kaptam ezt a lehetőséget, majd itt befejezem. De hál' Isten, vagy sajnos elkészült. A kurátoroltak ezt, ezt nem, nem mondanám, mert akkor holnap, holnap hazaküldenek. Jól érzem magam, nagyon jó a könyvtár. Ráadásul igyekszem franciául beszélni, ugye itt az az alap nyelv, de hát az írók, hányan annyi fiai. Most mondjuk két francia is van itt, de én erőködöm ezzel a franciával, mert az volt az első nyelv, amelybe szerelmes lettem, és most elég jól jönni így fölfele. De ha már itt vagyok, és ugye sok az időm, ráérek, amivel nem fordult elő szerintem, amióta élek. Mindig valamit csinálnom kellett, vagy akartam, és akkor elkezdtem írni egy svájci naplót hogy aztán ezt, ezt mondja publikálom, vagy nem, vagy mire jó, ez az nem tudom. Ha másra nem, 5-7 év múlva majd elolvasom, és akkor fogok emlékezni, hogy itt mi történt. És ezzel egyidejüleg van egy kisregény tervem, amiről csak annyit tudok mondani, hogy az a címe, hogy túl és ahhoz is, hogy elkezdtem úgy próbálgatni a hangokat, szóval úgy vázlatolgatni, mondanám, hogy játszani vele ez nem komoly írás. Erre majd még szeretnék rákérdezni, de most hallgassuk meg az első mai zenénket. Bornai Tibor Bak dur prélodiumját írtátok át te a szöveget és közösen éneklitek. Hallgassuk is meg! Bocsánat. Thank you. Sebastian Bach, Cédur Preludiumának Vámos Miklós és Bornai Tibor általi áldolgozását adták elő a szerzők. A belső közlésben Vámos Miklóssal beszélgetünk, és mielőtt tovább megyünk, kérlek, avasd be minket az imént hallott zene, és a következő hátterébe hogyan letettek társzerzők Bachkal, és Robert Schumannal a következő zene ugyanis egy Schumann átirat lesz. Ez tulajdonképpen... Nehéz kérdés, azt kell felelnem erre, hogy játékból, uh -huh. mert ezelőtt olyan tíz évvel vettem egy gitárt. Én valaha rocker voltam, de nagyon ócska hangszereim voltak, mert nem lehetett még kapni, hogy mire lehetett, abban hagytam és láttam egy gyönyörű gitárt egy hangszerból, bum megvettem. És akkor gondoltam, hogy egy kicsit tengetek rajta, megtanulok, és a Bornai meg Haverom, és útba esem neki, mert ő Visegrádon meg a római északi részén. néha megállá, látta, hogy új, de szép gitárod van, nekem is van, mindig szerettem volna gitározni. Mondom, hát hozd el, aztán csináljuk együtt. De engem először megtanultam néhány számot, amit ő írt, tehát értelemszerűen először a zeng az ének, címit, amit egy regényemből írt, és Konzsuzsa ismerté, vagy talán íresé. De aztán mondtam neki, hogy csináljunk saját számokat, és engem az érdekelt, hogy klasszikus darabokat meg -e tanulni gitáron. Ehhez elsősorban át kell írni. Tehát ugye ez egy darab Én meg talán találtam is valami kottát, már nem emlékszem, de úgy átírtunk két gitárra, vagy átírtuk, és akkor először megtanultuk. És ez nagyon jó játék volt eljátszani egy ilyen bachot úgy, ahogy ő annak idején, megírta, de gitáron. És akkor kitaláltam ezt a játékot, tehát a nagy szövegírás nem volt, egy férfi ismételgeti, hogy bocsánat magyarul, egy másik sok külföldi nyelven, megjegyzem közte van a bröton is, olyan szóval furcsa nyelvek is. És akkor, amikor vége van a Bachnak, hozzátettem még néhány itemet, amelyben egy lány, azt mondja ennek a férfinak, hogy rendben-rendben, kész. És akkor ugyanezen az úton volt, hogy van a Schumannak a Stüchen című zongoradarabja, ezt mindenki megtanulja, akit tanítanak zongorázni. Ugyan van, közepesen zongorázni tudó gyerekeknek van. És ezt is át kellett írni gitárra. Most ennek volt egy átírata, de két gitárra. Én meg összesítettem ezt, és megtanultam egyedül. És amikor itt tartottam, megmutattam a Bornainak, kevesen tudják, hogy ő nagyon képzett zeneileg, valaha csellós volt, és zongorán is tud minden klasszikus darabokat, boldogan megtanulta hozzá a, valamit a láp gitáron, és erre írtam egy igazi szöveget, ami tulajdonképpen akár egy versnek is felfogható, de ez egy nagyon fontos üzenet életemnek ebben a periódusában, és ez az egész dolog annyira jól ment, hogy kezdtünk fellépegetni így ketten, és csak az vetett neki véget, aztán karácsony Jánossal is felléptünk uh -huh. néhány de az, az vetett neki véget, hogy kitört a pandémia. És akkor utána úgy gondoltam, hogy jó van, hát ez egy 6-8 éves kaland, melyesleg a Klubrádióban volt egy műsorom minden heti, az volt a címe, hogy Kalózadás, ahol mindig zenészeket hívtam, interjút készítettem, ez egy egyórás műsor volt, és mindig egy-két számot eljátszottunk, és akkor az óriási volt, hogy együtt játszanom Szerényi Leventével, Presser Gáborral, Szalóki Ágnessel, meg még nagyon sokat, akiket úgy becsülök Zoránnal, Szóval ez, ez ért Bródi Jánossal. nekem ez a nagyon jó játék volt, de aztán a műsort abba hagytam, hogy olyan négy év után, és a pandémiánál abban maradtak ezek a fellépések, és gondoltam, jó van, most akkor valami más játékkal foglalkozzunk. Amúgy a bocsánatszó az neked egy ilyen fontos performatív szavad, amikor 60 éves voltál, akkor bocsánatot kértél mindenkitől a, egy, a Lotz fresh díszített kávéházban az akkori kiadód által az ünnepségen, tíz évvel később pedig te bocsátottál meg mindenkinek, amikor egy másik kiadó köszöntött tégedi már a 70. születésnapodon, úgyhogy ennek a bocsánatszónak is van valami jelentősége nyilván a te saját ABC-dben. Vagy ez csak én, én, én érzem bele? Isten hívő vagyok, de nem úgy, hogy bármelyik egyház szellemében van egy ilyen saját magam által gyakorolt hit, amelyben a zenbutizmus ben, ugyanúgy benne van, mint bizonyos egyéb ilyen keleti vallások. És a bocsánat és a bűnbocsánat, ezek nekem tényleg fontosak. És nagyon fontosnak tartom, hogy bocsássunk meg mindenkinek, aki ellenünk vétkezett. Ez ugye benne van egy közismert ima versezetében is, de hát függetlenül is mindig azzal kell kezdeni, hogy először mi megbocsátunk. És az ellenünk vétkezők pedig, hogyha nem bocsántanak meg nekünk, hát az az ő bajuk. De én azt hiszem, meg egész munkásságomban képviselem ezt a fajta bocsánat iránti érzékenységet. Nem véletlen, hogy volt olyan kényvcímem, hogy töredelmes vallomás, ami szintén így valahogy kapcsolatos a hitekkel. Amúgy nekem meggyőződésem, hogy az írás, az társalkodás Istennel. Hát az Isten az nem egy ilyen idős úra menjek be, az én elképzelésem szerint, hanem egy, egy láthatatlan erő, ami körülvesz minket, de másképp nem lehetséges, hogy én kitalálok mérnöki precizitással egy történetet, vázlatolom, hozzáolvasok, hatalmas felkészülés van, és abban a percben, hogy leülök írni, egész mást írok. Valaki azt súgja vagy adja a kezembe. És hirtelen olyan dolgokat megértek, amit magánemberként egyáltalán nem és én ebben látom az írási övezetét, de ugye mindannyian mások vagyunk, és virágozik száz virág. Na most az a bocsánat, bűnbocsánat, ez különösen fontos, hogyha csak az utóbbi években írt, vagy akár újra megjelent könyveidet veszük a Dunapestet, a Teendők halálom utánt, vagy a Jajt, ami nemrég lett újra kiadva, melyeknek a témája, hát részben a vészkorszakkal függ össze, ami egy olyan nagyon fura metaforája, vagy eufemizmusa a holokausznak, a családon belüli feszültségekkel, tehát olyan téma, ahol aztán különösen ne, nehéz azt hiszem, meg. Bocsátani. Ez most egy elég nehéz ideúrasztás, azt hiszem, de mindenképp ezeket a műveidet szóba akartam hozni, és akkor most ez kiúrod belőlem. Nem tudom én. Hát mi... ezt jó teszed, hogyha ezt mondod, mert azért nem nehezíti meg ez az ország most éppen, hogy én megbocsássak az elpusztított emberekért. Német nyelvterületen nyert van egy ilyen mondás, hogy ha, ha megölsz egy embert, híres leszel. Ha megölsz három embert, nagyon híres leszel. És mi van, ha 6 millió embert? És ugye ilyen alapon a nácik a leghíresebbek. De vannak országok, amelyek ezt nagyon jól tudják kezelni. Például éppen Németország vissza tudnak nézni a múltjukra, és tulajdonképpen bocsánatot tudnak kérni. Ez az ország nem nagyon tud bocsánatot kérni, és nem csak a holokausztra gondolok, hiszen a születésem előtt volt 5-6 évvel hanem az 50-es évek miatt se kért senki bocsánatot, a Kádár korszakbeli zaklatásokért, amelyek már nem voltak olyan durvák, de engem is erősen sújtottak. Senki soha nem kért bocsánatot, és nem mondta, hogy hát pardon. És mindenki úgy tekint, hogy hát azok nem mi voltunk, hanem mondjuk voltunk, voltak az apáink. Az rendben van, de én például apák bűnért is szívesen bocsánatot kérnék, ha érintett volnék ebben az egészben. Olyan érdekes, bocsás, meg ugye két nagyon fontos könyv, az apak és meg az anyakönyvet. Mert hogy az apakönyvednek az egyszerű, hogy apák könyvet, többes számba az anyakönyvednek meg éppen az, hogy anya csak egy van, Mint hogyha az egyiknek az univerzalitása többes szám lenne, a másiknak pedig az, hogy szinguláris. Ennek az a rendkívül egyszerű oka, hogy ugye először anyámról írtam egy könyvet, és akkor valahogy jött ez a cím, én más címet akartam, mert ez kicsit olyan poénos, de valahogy a cím ragaszkodott a könyvhöz, kész. És nagyon nagy sikere volt, de ezt nem illik nekem mondani, de ez mégis így van. És akkor gondoltam, hogy hát apámnak, akit sokkal jobban szerettem, mint anyámat, és 19 voltam, mikor meghalt, tehát az nekem nagyon fájt, és sosem tudtam igazán megemészteni, Mondottam, róla is írok egy könyvet, de egyszerűen alig tudtam róla valamit. És akkor elkezdtem kérdezősködni, archívumba járni ide oda oda és az a dosszié, amiben ezt gyűjtöttem, olyan sovány maradt, hogy megállapítottam, hogy apámról nem írhatok könyvet. Akkor mi legyen? Akkor írok az összes magyar apáról, hogy lehet azt. Sok ötletet elvetve annál kötöttem ki, hogy a 12 asztrológiai karaktert választom, és ezek 300 év alatt egy család 12 nemzedékében mindig az első elsőszülött hínek. És akkor ezért lett apák könyv a címe, de megjegyzem, hogy az olvasók számtalanszor mai napig mondják nekem, hogy az apát könyvét olvastam, illetve az anyák könyvét. Na, Tehát hát, a két cím valahogy uh -huh. keresztbe kapcsolódott, de ez nem zavar engem. Most jön a Robert Schumann, bocsáss meg, most jön akkor a schumann dalok, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést a belső közdés mai különleges adásában, amelyben Vámos Miklós a vendégem. De akkor jöjjön Schuman bornaivámos. Oh Köszönöm! Oh, Miklós és Bornai Tibor Schumann átéletát hallottuk. A vendégünk a belső közlésben ma Vámos Miklós író. A mikrofonnál továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Ha már telefonon beszélünk, Miklós, gondoltam, hogy megkérdezlek, hogy makár, akár magánemberként, akár íróként milyen lehetőségeket látsz a telefonba? Magánemberként mennyire szeretsz telefonálni? Sétálsz ősz, hogy szoktál telefonálni. Pert van nem egy zsinoros telefon, ami oda szegez, vagy szegőztéget persze a falhoz. Én nem telefonnal szocializálódtam, tehát nekünk sokáig nem is volt. Uh -huh. És amikor először megházasodtam, és elmentem valahova a irodalmi rendezvényének, és később mentem, mint ígértem, mindig szememre ágyta a feleségem, hogy miért nem telefonáltál eszembe se jutott, és különböző hogy egy telefonfűkéből vagy szóval ez nekem nincs a szokásaimban, és a mobiltelefon is, amit egy munkakedvéért kaptam először, nem én vásároltam az valahogy hogy nincs, nincs benne, tehát én ha csak tehetem, föl se a telefont, hagyom, hogy ha csöngjen és aki fontos, azt visszahívom, és hát ez nem helyes hogy így állok ehhez de töredelmesen elmondom neked, hogy én tényleg így állok ehhez, és idegesít is a túl sok telefonálás, és a telefon valahogy arra való, én úgy tudom, meg emlékszem, mikor először lett, akkor, meg, akkor még ingyen volt soká, tehát nem volt időhatár, ezt már már nehéz elvinni, de az én ifjúkoromban felvetted a telefon, és addig beszélhettél, amíg akartál, mit tudom én, két forint volt, vagy nem emlékszem az uh -huh. árakra. Na, és én arra használom a telefonot, hogy szevasz, ekkor találkozok, akkor jó, ott, itt. És borzasztóan utálom az olyanokat, akik azt mondják, hogy te figyelj, de találkozzunk, de most még nem beszéljük mondjuk kedden vagy szerdán, de majd hétfőn csörög iránt. Ilyenkor azt szoktam mondani, én nem csörögök. Kedden vagy hétfőn és hánykor mondd meg? mert és sajnos így, így állok a telefonhoz. A legtöbbet arra használom, hogy fényképezek vele. Egyébként itt is elég sok fényképet csinálok. Hát, ha ez a naplóhoz majd, amit itt írok, jó lesz. Meg ez a napló még később egy szép irodalmi művetbe is beépülhet, nem? Vagy annak bizonyos vonulatai? Hát, ezt én nem szeretem előre eldönteni. Egyelőre csak írom jó iznen, aztán majd, majd, majd lesz valami. És íróként a telefont jó lehetőségnek tartod? Egyébként pont a felsorolt műveidbe, a Dunapestbe, a Teendők halálom utánba. hát mondhatni, fontos motivum a telefon, hogy mikor kitérnek el, akár az okos telefon, akár csak az úgynevezett vonalas vagy vezetékes, tehát ha megjelenik a telefon a műveidbe, most így utána néztem rá, csörögtem erre egy kicsit, hogy az író azért a telefonnal tud játszani, egy téves kapcsolást is akár. Persze, de ez csak azért van, mert én egy sütrealista vagyok, és ezt látom. Mindenki folyton a telefonján lóg, de én nem. Tehát én tényleg csak a szükséges esetben, vagy mondjuk így, hogy a szinte nélkülözhetetlen esetekben használom. Még egy kicsit jobban használom az e-mailt, de az azért jó, mert ott lehet egész tömören kommunikálni, vagy a messenger-t. Tehát ezt, hogy élő hangon beszéljek, ezt azért nem annyira szeretem, mert mindenki iszonyúan ráér rajtam kívül, aki most érek csak rá itt. Igen, not, most ki is használjuk, el, is használjuk is most már lassan is. 40 perce vagy a vonalunkban. a Gőte biztos epigrammákban SMS-ezett volna, meg tömören lett volna. Hát, hát, de ez egy tévéműsor. Tapasztalhatod, ha mi ketten beszélünk telefonon, egyébként nem is nagyon szoktunk, inkább szoktunk e-mailen. Én Igen. nagyon szükszorú vagyok a telefonon. Akkor most külön örülök, hogy így bővített mondatokban is válaszolsz. Most mindjárt jön egy izgalmas Beatles válogatás, az Ebi egy dalfüzér. Neked ez a kedvenc Beatles albumod? Hát az utolsó néhány, tehát a, én az Ebi és a Letit Beat szeretem legjobban, uh -huh. de a harmadiknak meg az úgynevezett fehér albumot, azonban például a Blackbird, és az a legnehezebb gitárdarab, amit megtanultam, az nehezebb, mint a itt elhangzott klasszikusok még azoknál is. Egyébként megjegyzem, hogy a, a Schumann azért volt most érdekes, mert az a klubrán ha másodszor hangzott el, mert annak idején abban a műsoromban egyszer eljátszottuk a drámival, ez a bornainak a beceneve. Akkor most viszont játszan a Beatles, a klubrádióban nem először és nem utoljára, bár élő tagjai nyilván most már meglehetősen feleződtek, de most minden esetre mind a négyen. Tehát jöjjön egy izgalmas válogatás, az Ebiród utolsó néhány dala, és utána még visszatérünk Vámos Miklóssal beszélgetni a belső közlés mai különös távadásába. De most szóljon a Beatles, lépünk át az ebirodon. Dark shapes in the dark Trying to save Stop, she's a One a away To get back homeward One a away To get back home Sleep, pretty darling, do not cry And I will sing a lullaby Sing a lullaby Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home Sleep pretty dark And I will sing a lullaby Miklós íróval a belső közlés mai adásának utolsó 10 percéhez érkeztünk. Az előbb az ő választásában szólt a Beatles Ebiroth című albumáról egy dalcsokor, már hogy majdnem egy paprikakoszorú hólyörkényt idézem, rövid etüdök, és hát kérdezzem meg, hogy neked már ez anno a gerülás időkben is fontos zenekar volt a Beatles, vagy akkor, akkor még nem, vagy már akkor is? De hogy nem, akkor is csak az egy másik bit volt, mint ez. Tehát az még a Rákendrólás, a uh -huh. szuláció jejeje yeah, yeah, yeah, korszak volt. Igen, ez 69-es. számba hagyták szem. a fellépést, és csak stúdióalbumokat adtak ki, akkor hirtelen olyan zenéket írtak, hogy ő szerintem ők a korszerű zene, mondjuk súpertjei, és olyan szövegeket, ami tiszta költészet. És én egyébként ezeket a számokat Mind lefordítottam magyarra, énekelhetőre, puszt a szórakozásból, és egy kis könyvecskébe ki is adtam, azt a cím, hogy Beatles meg Én. És például ezt az utolsót is, ugye ez, a, ez a legutolsó négy sor, ez magyarul ugye úgy hangzott, hát persze dallamra kellett fordítani, hogy bármit kavarsz, csak épp annyit kapsz a szerelemből, mint amennyit adsz. És ez nekem egy fontos gondolat, és nem csak szerelemről, van szó, szeretetről. Tehát adni kell, és egyébként is jobb adni, mint kapni. Neked egyébként a négy tag közül van személyes kedvenced, aki a legközelebb áll hozzá. Hát a két kiemelkedő szerző persze, a Lennon és a McCartney, és sokáig azt hittük, ginnözistakorunk, hogy az egy ember. Igen, de rát vég. Igen. Néven. De a George Harrison szintén remek dalokat írt, csak őt ugye elnyomták. De a Something című száma az talán a világ legszebb szerelmes dara. Mondta ezt Frank Sinatra is, még előttem, és mondom én utána. Tehát nekem nagyon fontos a bitusz életmű, rengeteget hallgatom, és nagyon sok mindent, szöveget tudok és vannak ilyen sütemény szerű emlékeid is, ha meghallod ezeket a dolgokat akár több századszor, és ugye ez a Proustianus példám némi sznobizmussal, Igen, a, tudom, nyilvánvaló, bocsánat, tehát ezt gondoltam, hogy ott vagy-e hirtelen 1968-ban, itt tudom én, Zalakaroson? Hát ez a 60-as évek és a 70-es amikor így beleszerettem a Beatles-be, és én nagyon bírom a Rolling Stones-t is, de az nem, az csak úgy kedvelem. A Beatles az egy szerelem volt, és marad. És én nem merem megnézni Paul McCartney-t a Benedek Szabolcs kollégával ellentétben, mert ezt a mccartney már nem szeretném látni, ahogy most kinéz, hátoperáltatva, műhajjal, vagy parókával, mit tudom én. ezt nem, nem akarom. Azt a régit szeretem Ja, amikor még ért lennom. Osztod Greta Garbo bölcsességét ilyen tekintetben, aki az utolsó, talán 40 évében nem is engedte, hogy lefényképezzék? Ja, de most itt kell, nem tudom. Uh -huh. Egyébként írás közben a zene mennyire segít téged, vagy mennyire gátol, mennyire tudsz hallgatni zenét, amikor írsz? Én tudnék, de ha elkezdek kérni, se hallok, se látok. Tehát nem szoktam zenét hallgatni, azért, mert úgyse hallom. Ha megy, az írás, nem hallom. Ha meg nem megy, akkor nem írok, hanem hallgatom. Ez családtagoknak nehéz, amikor egy ideje beszélnek hozzám. Pláne, hogy én nyitott a dolgozószoba ajtaját, nyitva tartom, mert nyitott ajtók ki vagyok, és akkor én nem válaszolok. De mert nem hallom. Máshol vagy olyankor. Igen. Még az alkotóházakhoz visszatérve ez a Szigliget mennyire emlékeztett téged erre a mostani helyre, és ha már Szigliget, akkor van az a csodálatos örkény novella, amiről már egyszer mi beszélgettünk is privátén, és arra eveznék rá, amikor az író a munka után örömébe Volentik bácsi segítségével kievez a Balatonra, és megpróbál egy kicsit a vizen járni hogy neked ilyen típusú eufóriád, extázisod szokott -e lenni, vagy érzékeltére hasonlót, és hogy szereted-e ezt az érzést? Ez ilyen két kérdés összecsomagolva. Hát én azt sose éreztem, hogy tudnék a vízen járni, de Szigligetet például nagyon szerettem. Hát egész korai ifjúság, még kamaszkorom, 19 voltam, mikor először nem kamasz, de mondjuk tínédzser voltam, mikor először ott jártam. És én pontosan emlékszem, hogy volt egy csónakos, és tényleg ott hívták, hogy Volentik bácsi. És kivitte a vírókat a vízre, ha kérték. Örkény is hát, realista volt. Ő is volt még akkor ennek az alkotóháznak, és mai napig is. Nagy előszeretettel járok. akkor a, mindig érzem, hogy nem biztos, hogy ez mindig így lesz, hogy oda egyáltalán lehet járni, de azért ehhez hozzátartozik, hogy ez az alkotó az abban különbözik a szigrigettől, hogy szigéget, amit én fiatalon a luxus ne továbbjának éreztem, azon, ami szörnyen fapatos volt, például nem volt a szobákhoz szoba. Ez itt egy luxus légy, tehát a svájci az egész, azon kívül minden marhára működik. És Magyarországon nem hogy az alkotóházban, hanem egyáltalán az a kivétel, ha valami működik. És a vicces, hogy most erről beszélgetünk, mert ezekben a heteimben éppen azzal foglalkozom, hogy foglalkoztam, mielőtt eljöttem, egy hogy az esterházi Péternek ugye van egy háza, és ő meghalt. Én mindig azt mondom, itt is a kollégáknak, hogy szóba került, hogy hat éve halt meg, de már nyolc. Igen. Ez olyan furcsa érzés nekem. Nekem ő nagyon hiányzik, és ön, mondjuk így, hogy félébe voltunk. Semmilyen esztétikai elvét nem vallom. Tehát ahogy ő gondolkodik a szépirodalomról meg hogy én, az két teljesen másik kontinens, de nagyon szeretem olvasni minden sorát. Nagy prózaköltőnek tartom. És amikor Dragomán Gyuri, közé tette a Facebookon, vagy szóvá tette, hogy árulják a Facebookon ezt a bizonyos házat, ahol ő élt, mert ez már lakatlan 20 évek óta, és el elmesélte ott, hogy Németországban mit csináltak a Thomas Mann házával, meg más házakkal, akkor én aláírtam szerényen, hogy nekünk is ezt kéne. De aztán, hát tudod, milyen akarnok vagyok, fölhívtam a Gyuri, tudom, te gyere, csináljunk valamit, de hát mit? Mondom, menjünk el a harmadik kerületi polgármesterhez. El is mentünk így kettecskén, az ottani kultúra, itt kemény vagyinnak hívnak, az segített ebben a szervezésben, és az volt a mázlim, hogy én épp akkor megtudtam már, hogy tíz napon él leszek a díszpolgára. Ezzel egy picit visszaéltem, mondható, hát ha éleszek a díszpolgár, csak szóba állnak ott velem, és noha elmondta a polgármester, aki kis úrnak hívnak, hogy milyen nehézségek vannak az önkormányzati törvény, meg nem tudom, szóval sok, sok a baj, akkor én meg azt mondtam neki, hogy te, igen, ezek a nehézségek, de most induljunk ki abból, hogy milyen büszkék lesztek rá, hogyha hozzásedítitek a magyar irodalmat, és a ti dolgotok csak az, hogy vegyétek meg az ingatlant a Esterházi családtól. Mi létrehozunk egy alapítványt, és majd mi működtetjük. És a Gyuri jóban van a Daniel Kielman nevű világhírű német íróval, én is ismerek futólag fölhívtak ide ötve Daniel is nagyon becsülte Esterházit ismert, és hogy hárman létrehoztunk egy alapítványt, ez is bejegyzés alatt áll, és ha bejegyezték, akkor el kell kezdeni vele foglalkozni, és ehhez nagyon sok ötletet kaptam itt. Persze ez a pénzmennyiség nekünk nem lesz, mert mi kalapozással fogjuk az üzemeltetés pénzeit összeszedni, meg hát teszünk is bele. Az alaptőkét ketten tettük be Gyurival, és ez furcsa dolog, mert Gyuri sokkal fiatalabb, mint én. De mi ketten igazán közeli barátok vagyunk. Tiszteljük egymást, vagy úgy tudom, hogy ő is tisztel, sok jelét adta, én nagyon-nagyra becsülöm, és olyan jó lesz ez, hogy ezt tulajdonképpen mi együtt hoztuk létre, és ez nem fog jól hangzani, de a Kielmannak csak a nevét használtuk. Jó, hát, a a, a, az is nagyon fontos, és hát így akkor a szigligeti Eszterházi kastély mellett lesz egy másik Eszterházi alkotóház remélhetőleg magyarul. A hát ez szerényebb, mert ez ugye csak egy villa, fönt van négy szoba, Azokban lehetnek hívni fordítókat, lent meg valamiféle ilyen közösségi teret kéne létrehozni, meg egy téteremlékszobát, És én nagyon szerettem őt... Talán titkon féltékeny is voltam rá, de ezt soha senkinek nem mertem bevalani, magam magamnak se, neki egyszer elmondtam, de csak rögtön. És ő írt nekem a, az internet előtti időkben négy kézzel írt levelet, és ezt én soha senkinek nem mutattam, de ha lesz, emlékszóban lehet, hogy odálda. Na, már csak ezért is tegyen, és az ottani írók megpróbálhatnak majd a Dunán vizen járni. Most adásunk végéhez érkeztünk, hogy nagyon szépen köszönöm neked, Miklós, hogy beszélgettél velünk, meg azt is, hogy ebbe a emlék Eszterházi házba is én alaposan betetted a részedet. A mai különleges adásunk végéhez értünk. Zárásul még hallgassuk meg az előbb hallott lemez utolsó kis rövid etütjét. A jövő héten pedig ismét tartsanak velünk, amikor is az öt évvel ezelőtt elhúgy téren Jánosra fogunk emlékezni a szerző saját fel a legkisebb jégkorszak című kultikus művéből alhív felvételről, valamint a róla szóló tavaly kiadott irodalomtörténeti irodalom kritikai kötettel, melynek a szerkesztője, Melhard Gergő lesz a vendégem az adás elején. Most tehát jöjjön még egy nagyon rövid bitliz, és még egy utolsó elköszönés Vámos Miklóstól, Szzervusz Miklós további jó munkát svájcban és várunk haza. Viszont hallásra, Viszont hallásra én pedig a szerkesztő páimárk és a hangmérnök csorbalászonóvében is megköszönöm figyelmüket és további szép estét kívánok a műsorvezetőt! Segánnos halloták <Szegvianos>